Blå i till bastu Fast vi sitter inte i en bastu Och det är midsommarnafton Så vi får se hur detta blir Skål Olsson ha, Skål Kommer en höga kusten hälsning Direkt ifrån Pattile, Nere i ungdomsrummet Gärres mm. eh, eh, nämligen. Eh, ja, Ett blåvitt minne Och eh, var du, vem du är Gärre vi, vi, vi, vi, vi har en a då. Vad fan ju den där den är ju direkt importerad. Vi har ju British två arsenal fans här. Ja, rätt. Och en Liverpool-lär. Ja, och en som skiter i Premier League. <laughs> ja, men du skiter i det bara för att hålla på Everton. På andra sidan. Jag har ju mitt års. Men... Han, han tror jag har ja, en ja, tröja ja, ja. också med Everton. Ja, fan. Jag har en Everton-tröja. Ja, men kommer man äh, 93-a Det är ett stabilt hundreplats ja. i de sista tio åren. Ja, ja skit i det. Och så har vi... Din son också, men. Ja. Daniel Lundsson heter jag. Och jag ska vara med på podden för första gången. Och du hinkar En Mariestad. Ja. ja, det är spännande. Och pojka. Och Jarre Hinka. Falcon. Ja, vi spridda skurra. Vi kommer från se en ordning en ni får... Alltså, hade ni några val i era klubblags? Nej, jag är det kan man väl inte rätt påstå. Jag har fått höra från min far att jag... Du är inte blåvet i babybjörn redan som, ja, om jag ens var en månad gammal. Jag var inte stor var det fallet. Mm. Och sedan dess har det alltid varit blå Och du åkte på borta när du var två, va? Daniel? Ja, det är svaga minnen från den tiden. Utan det är pappa som får stå för det. Du var medlem när du var eh, 24 timmar. Men det är bara för att vi föddes på en söndag och då var det stängt. Ja. <laughs> Annars hade du gått fortare. Vi ja. slarvade ju inte med detaljerna på den tiden. Nej, helt enkelt hade inte jag eller något val. Av att bli blodetare. Ja, vi har aldrig hört något annat. Nej, nej ja. jag har inte haft några andra planer. Det är inget problem med valet så sett. Nej, nej, nej, jag det känns inte bra det. Bra privilegval också, din son tycker jag. Ja, det är ju jävligt... Va, hur, vad hände där egentligen? Nej, men det, det var lite... Vi hade diskussioner där vi satt ju mycket kolla mycket fotboll... På gården jag av Stalin och grabbarna här liksom. Och jag håller på Liverpool och han på Arsenal. Och så tyckte bägge två ja men Arsenal verkar kul att hålla på. För Liverpool var inte skit skitbra just då. Men... Nej, det har nog inte varit sen 90. Nej, men å andra sidan så... Ja, det där... Några snedsparkar i Istanbul ah. så restkrat. det är klart Det kommer att ändras. Det kommer att hända grejer. Sen tycker det? jag det var jag var tvungen att ha ett lag som inte pappa håller på också så man kan ha lite familjefej hemma ibland också. Det är inte så mycket familjefej när blåvitt spelar. Nej, det är mer familjekärlek. Mm. Ja. Ja, men det är sant. Det är en kul poäng Ja, absolut. Eh, favoritspelare genom tiderna i någon när blåvitt. I blåvitt. Ja, i blåvitt. Ja, jag, känns, jag har inte sett honom spela, men jag har inte, åtminstone, slänger in tobien någon sån i så antar jag att jag åker ut. Nej, men, det behöver du inte göra. Utan spelare som du har sett. Okej, okay, okay. under min tid. Jag, just nu är det ju Emil då, och han är helt fantastisk. Men jag kommer ihåg när jag var minne då det var alltid kul att se Alexandersson, tycker jag. Ja, då. Ja, bra, ja, bra. Ja, jävligt bra. Vad säger du? Ja, min favorit måste ju nästan vara Värmland tycker han är skön. Jag är svårt att välja någon så här genom alla tider som jag föddes. Utan ska jag välja en så tror jag det blir vänlom. Jag tycker det är två skitbra val. Det är bra val måste jag säga. Inte ens du. Har du sett Tobjörn spela egentligen? Nej, det var innan tid. Jag menar för mig är det Tobjörn naturligtvis. Tobjörn och Tommy Holmgren kommer ju i att ett Men sen är det skumt som Jarre säger i dagens lag. Jag, menar, jag har kollat på blått i över 40 år och det är första gången någonsin som jag har en högerback som favoritspelare. Mm. Slash möjligen då då på vänsterbacken liksom, men, men två ytterbacker som är favoritspelaren, det känns mm. ändå lite halv, halvmärkligt. Ja. Ja, det är det. Måste måste ju tillägga att i dagens brovits så är faktiskt Jalmars favoriten fortfarande. Mm. Han, ja, Hjalmar, är, och, ja. han har alltid funnits i hjärtat. Ja, Jalmars är kul. Ja. Hjalmar, är kul. Ja. Och hans land spelar i åttondelsfinal också. Hur fan kan han inte vara med? Nej. du de på bänken är någonting? Men ingen Jalmar. Jalmar borde vara med. Definitivt. Men... Tycker, tycker vi något om EM i övrigt nu när vi ändå halkade Nej, jag för den på, på Jag var ju på semester så jag har missat i stort sett hela gruppspelet. Ja, men du menar om vi satte fotboll på Ibiza? Men jag hade annat för mig. En fel är helt Har du annat för dig? Det är EM. Klockan tre, det är EM. sex och det är, nio. Det är EM, det är inte bråvigt. Nej, ja, det är sant. Det, där har en skitbra det, poäng. Alltså, jag... jag har aldrig missat så mycket fotboll heller i och för sig. Och sen, sen tycker jag fortfarande att det är, antingen ska det vara, vad blir det då, vad är det, 24 dagar nu va? Ja oh, det är nu jättefjolligt. Ja det där, för det känns ju som att fan, Sverige var nära på att gå vidare på att ha två poäng. Vad är det för jävla system Nej, egentligen? 16 eller 32. Ja, antingen, för, för det där var bara eh, världens krångligaste system oh, som vi har hanterat just nu. Oh. Så en börjar egentligen nu om två dagar va? Det är ingenting imorgon va? Det är på söndag det börjar. Men, det, kan det kan vara i morgon, ja, jag ja, det tror jag. Ja, det var i så, så bra kollar vi på E. Ja, vi skiter i EM. Ja, vi skiter kraftigt i EM. Heja Wales och Island. Ja, jag håller en tumme för Irland också. Ja, det jag sitter med jag Erlands tröja där hemma alla, alla håller bra. Håller ja, absolut. Heja ungen också kan då. Sen får vi väl nog tillägga det om... Oh, jag förstår svenska fans som är där nere och deppar, men... Om vi har en ösare som är förbundskejpten, som skiter och tar ut Emil som ändå är Sveriges bästa högerback. tar och Oskar. ut ja, på andra sidan ja, men nu pratar vi blåvit och Emil, med ja, Oscar har också varit blåvit, men Emil är ju blåvit och allsvenskans och kanske Europas bästa högerback tar ut en skadad Skotte som går sönder efter 22 minuter. Och plockar in en. Okej, okay, han är bra bakåt, Lindelöfnitz. Jag gillar honom. Han kommer att bli skit bra. Men att inte ha Emil i truppen och inte spela värmblom en enda sekund. Då åker man ut. Nej, men då skitmar man ju i det. De har ju gett upp. Jag sätter man det och så är jätte oduglig. För han, vill, han springer mest runt och vill berätta. Vilken. Jag ska spela en ny klubb näst, till öster, men jag har berättat vilken. Och så, så joggar han runt och i kass. Ni tror fan att vi åker ut. Nej, vi släpper igen. Ni har gjort lite research på våra framtida Europa league Ja. Jag kan inte ens uttala det här, kan jag säga. Jag kan göra ett förslö... förslök. <laughs> ja, det börjar ju nu bra. Falkon har kickat in. Falkon ja, är <laughs> så... ju men... fan tufft. <laughs> <laughs> jag, jag med tanke på att Wales ett väldigt, ja, i mina ögon, ett väldigt intressant och onödigt språk, kan man tycka. I vissa. Sina uttalet i varje fall. Men jag tror det ska uttalas schlandad schlandad nu något eller den sidan tror jag. Där satt det. Ja. Eh, nu kanske du inte ska kalla det ett onödigt språk om du råkar kan finna dig i Wales. Det inte kan väcka en viss irritation. Men, där hon, mm. eh, så sätt. men eh, det där uttalet kändes ju plockrent. Ja. Vad vet vi om eh, det här laget? Jag vet så mycket som att de kom trea i Waxiska ligan i år. det inför det här Europaspelet då. Varför spelar de inte i engelska proffsligan? Det är en väldigt bra fråga. Jag har, med lite, jag har inte gjort så mycket research tyvärr för jag. Du har riken typ en kvart. Ja, kvart. <laughs> jag har, har att exakt, varför de inte är med i engelska liga simet, faktiskt? Men den generationen behöver, stadsbiblioteket nej, nej, de de var behöver ju toka ja. till statsbiblioteket och som vi gör ju i väggen. Har du något på den Donir. Varför de spelar inte spelar i typ det eller championship eller league 2 eller något. Nej, jag har inte superbra koll på det gänget heller. De är väl de är inte så stora om det har någon betydelse. Men när går Cardiff och Swansea över från att vara walesiska lag till nej men vi kastar in. Men är i... är de hade ju varit walesiska lag. Ja, det är det. Vad går gränsen där för så det hela Wales var i deras system engelska. Edmerex, Rexen, vad fan ligger det då? Rexen? Ja. ja, det vet jag inte. Nej, ja, jag lurerar på det Wales. Ah, Wade. skit, samma. Det var bara en parentes. Vi släppte dem med en gång. Då kan du kasta in skottarna också. Wales eller Celtic, de var ja, men De hade, har ju glada. Är... Både de och Rangers har vi verkligen velat vara med. Ja. Och får inte vara med. Ja, nej. nej, så ramlade in halvdags i uh, Wade. Det ska nog uh, helt plötsligt. Uh, och vi vet inte varför egentligen. Vad hade vi för mer info på klamlarna där den här <laughs> Forskare, det är jag. ungefär det jag har. Det är ett lag som består av mestadels oasiska eh, spelare men även en handfull engelsmän. Jag kan inte namnet på någon av dem men det är så det ser ut. Största stjärnan? Ja, en väldigt bra fråga faktiskt. Minsta ja. ja Jag vet inte. vad Finns det något vi kan säga om Hålan? Är det... Är det bara bunder eller är det fiskare eller...? Ja, det, det jag fick fram av själva området var att det var tydligen en av Wales största strandstäder, om jag inte har läst fel. Fiskare då? Precis ja, som oss? exakt ja. exakt. Ja, men det är gött. Det bor, om jag inte minns fel, så stod det att det bor runt 20 090 personer där. Ja, det kan vara 20 nu när det är midsommar. <laughs> ja, exakt. Det är något rätt många på gång i alla fall. Ja. Ja, och så tror jag att arenan tar strax över 1000 personer. Så det är... Ja, det är så. Ja. Vi skulle typ få... Strax över 1000 ja, personer? Ja, det var 1 och 1 tror jag. Ja, jag Men UEFA-regler skulle det betyda att, att vi skulle få typ 10%. Så det är ja. ju... Ja. Är 110 runt per biljetter skulle vi få. Ja. Den är alltså i storlek med överhållsfaller kan man säga. Något den vi hade ju runt 1000 personer mot Helsingborg förra året. Vi ska ha två kan det. man säga. Här. Men å andra sidan så åkte du väl ut mot något Irländs lag för några år sedan var om om Det är så tydligt att gå in och där tar vi lätt Ja men allvarligt tala. Trea i Welsiska ligan så alltså. Och vi vet inte varför lag spelar i Welsiska ligan. Mm. Men och vi åker ur... där så... Vi höll ju på att åka torska mot de här Luxemburgarna för två år sedan eller var det tre? Vi går vidare på ett mål va? Ja fan, ja, det... vi har en förlängningsläge när det är en kvart kvar va? Ja. Så vi ska inte ropa hej. Nej, då, nej. Jag, nej, men de måste jag, vi ändå och... vara helt odugliga. Ja, men det kan vi också vara på mål. ibland. Blåvitt eller vi i podden? Både och. Ja, både och. Ja, jag känner kommer det ja. kommer nu. Ja. ja. Jag hade inte ens en aning om att det fanns en WC's Liga för ja, ett par Samma dagar sedan. här kan Nej, jag om det har funnits i, i jättemånga år. Det har alltid kommit upp konstiga Jag läser ju alla sådana här... Såna här dödskalliga resultat i, i tidningen och det står om man säger GP då, då, då står det ju liksom det och det och så står det ju land också emellanåt så de, de är ju alltid med men den är lite skum den där om varför de spelar där och inte typ i League 2 eller ja, ja, någonting eller, ja, skitsamma men hade vi första mötet hemma eller var det borta? Nej, 30 om det är hemma va? Ja. Eller torsdag? Ja, det är torsdag. Så då är det ju tullen först. Ja. Yes. Inka lite bärs. Ni ska ju tydligen ner och hålla bordet ja. till oss. Ja, som... du uppgifter var där när det öppnar och fixar bord och grejer. Ja, ja, ja men det, det är ju faktiskt en bärsklass grej. Nej, men ska med yttersta. Frågan om semestern ska börja på fredag och istället börja på lördag är det är den en fråga? Ja, jag tror det blir på fredag och så min jag. Ja, ärligt så börjar det både fredag och måndag. Ja, så kan vi göra. Ja. Hur går matchen Daniel? Det är svårt att säga, men du får då den experten. Du om lagdel för lagdel sen känner jag. Ja, det är, mm. ja, är tveksamma analys från min sida. Det är jag kan säga. Är det är jag fel nu, nu kanske. Ja, har ja, jag aldrig. Blåvit är ju ändå aldrig varit bra i Europa-spel. Jag, vad jag kommer ihåg. Ja, men nu är det ja, ändå, innan nu är ju så att eh, det är juni fortfarande ja, när vi spelar ja, annan Och i juli är vi alltid som sämst på hela året så det kan gå bra. Ja, om man ser det så ja. Då. Men, men, men ja, om vi ska göra 7 det... på torsdag. Ja, men, Släppa in fyra borta ja, sen. Det, är det, är, det som är bra på torsdag är att för första gången i så har vi ett fullt lag. Alla i hela. Mm. Vi har så inga skakor. Anker Wankersen ska spela. Det, det, det beror ju på vad de säger när de skickar in det röda kortet han fick. Det, ja, man, man vet den. ju inte när inte, det kommer. Jag tror inte de har visat någon video. Nej jag har inte sett något heller. Jag vet inte ens, ah, om, jag det, jag har sett inte ens om matchen sändes. Nej det är så jag, jag tror inte det. Jag menar helt plötsligt är Ankersen inte helt värdelös och då går han blivit utvisad. Mm. Ja, alltså det, här, det är hans förord nu. Han har ju ändå visat att han har någonting i i fötterna liksom det senaste tycker jag. Han Men. har vågat sticka fram lite mer än han tidigare. liksom. Men jag känner ju om Smedberg är så bra som han har varit nu det sista så om Ankersen inte är med då och Smedberg tar den platsen så är ju inte det ett jättetapp. Jag Smedberg är hemma igen? De åkte ju ut... Ja, de måste ju ut tidigt, upp, så han stannat i det, men samma tyck det. Vi har inte sålt honom. Nej. Har vi sålt någon? Nej. I Götter är det snack om att han är på väg till Brönby. Men ja, det är det. Men, det. men är det man, får vi inga ja. pengar ändå. Nej, Nej. men hur länge har vi kontrakt på Götter? Första kvalomgången, sen är han... Sen är han Ja. Ja. Ska vi behålla Götter? Vad skulle det kosta att behålla jobbet? mycket pengar jag Ja, jag tror ju han kostar rätt mycket för han skrev ju innan han kom ett nytt Var det femårskontrakt men vad var det PSV där var det Ajax. Nej, ja, ni kommer inte till PSV. De ah, köpa ja. ut honom är ju ute i utslutet. Det finns ju inte PSV är en stor klubb i Holland som har förlängt honom. Då har han en del av framtidsplaner. Eventuellt förlänga lånet skulle det gå men de kommer aldrig kunna köpa ut honom. Nej. Då ja, tycker är jag är att vi skiter i det. Det är nog lite dyrt av både Gasmeer, Rognne och Gjortur. Då kör vi på Rognö och eh, Hjalmar helt enkelt. Eller någon jävla junior kanske. Ja, det har jag ju tyckt i ett halvår <laughs> men det är ingen jävla som lyssnar på det. Nej, det, det. Nej, men Vi kör en sko nu så går vi på och käka Skol. lite va. Nu går vi och grillar. Skol. Tack, Tack, att visa, Gött att se grabbar. Tjena. Sen kör vi bara. Så, nu har vi grillat, druckit öl, spelat eh, boll och hur många S finns det i skata? Ingen som ja. vet, ingen som vet. Nej. <här> <här> Nej. Nej, men Stalin hade ju i alla fall sklattade glad hela vägen hade han innan han åkte ut. Det var lite han, han åkte aldrig ut faktiskt. Nej. <här> Och då är han ändå ja, skattade glada dörren i socialtättet. Två nya gäster. Mikael Jonasson. Var var lastvagnar. Gick på blåvit första gången med min matfar. Det är 73. Efter det så har man ju inbit Självklart. Första blåvit minne. Kommer inte ihåg första men jag kommer ihåg första gången Claes Ingelsson kom in och spelade för blåvitt. Och det var något av det berrigaste jag sett. Ja, det kommer jag fan mig ihåg. <laughs> När bollen gick åt ena hållet och spelade Claes åt andra och så fortsätter det så. Ja, det är, ett av mina. det är faktiskt ett av mina sådana sköna minnen också. Just för han tar över Tord Holmgrens tröja nummer tre. Så kommer, så kommer Claes Ingelsson in och spelar forward. Och det gör han i jag tror det är två eller tre matcher som han spelar forward och är. Helt oduglig. Ja, men rikt, riktigt, riktigt så eh... det är. var inget bra. Nej, men det, vad, vad fan ska vi jämföra? Men du vet, såhär, mamma då, big mamma dålig, eh, riktigt så. <laughs> och så eh, men så ser de ändå det finns potential. Man, man ser ju det, det finns vilja och det finns glöd i killen vi får göra någonting. Så de plockar ner dem på mitt Och därifrån så skrivs historien. Därifrån så är Claes Ingesson, Tord Holmgren fast lite bättre. Ett fantastiskt minne som jag absolut delar med dig också. Ja, fantastiskt. Balkan, vad säger du? Balkan, som sagt, Mikael Sindrik, eh, Skåne Karl-Ovatsko, en sån här underbar dag. Mm. När det gäller blåvitt så började jag egentligen med fotbollskorten. Som sagt, mina föräldrar jobbar ju på SKF och... Eh, därifrån fick man en massa blåvitskorter. Det var ju liksom på på Björnsson och Torbjörn och Tommy och hela gänget. Därav där började egentligen äventyret med att hålla på blåvit. bästa blåvit eller första blåvit Bästa blåvitt måste ju vara nu när det är säsongskort och Nova det första gången att få sitta med oss, äh, egentligen. Ja, ah, grejen är väl bästa blåvitt mina. Ja, jag säger som säger. <laughs> ja, som är lite rättare. Ett av de bästa blåvitt är ju att jag och äh, Daniel Torén. Vi, vi, vi, vi är så positiva varje match. <laughs> den, den, den är den är underbar. Ja. <laughs> Även när vi vinner med 4-0, går man det nej, det var skit ändå i <laughs> Bästa blåvitt spelare någonsin. –Som du har sett då? –Hur eh, du tänka? –Ja, jag är ju inte så enkel som ni är. –Nej, men är lite gammal. Vad säger du, Jonas? Han på den spontant. –Gud! –Ja, självklart. Det är ju samma här. Ja. De andra två, har ja, balken är inte så mycket yngre, men eh, Erik har ju inte sett Torbjörn spela. Nej. –Jag har sett Torbjörn spela, så att, eh, det, det, det är Torbjörn och jag, jag har sett Glenn Strömberg som jag alltid har tyckt om. –Ja, jag gillar Glenn Strömberg också. Eh, men jag tror fortfarande om man får lov att säga det. Tommy Holmgren. Ja. Det goda är att Gluggen säger samma sak som en kompis som håller på Norrköping. De då med med och när man kollar på blåvitt och alla pratar om Tobbe Nilsson han kollar han kollade så mycket på fotboll som så man han kollade och så fan Tobben fan är även såg han nummer 15 då ute på vänsterkanten som man fastnade stenart för. Så eh, många som inte var på om man, om man säger det, de som inte var på alla matcher på den tiden utan strömmatcher då så tror jag jättemånga tycker Torbjörn Holmgren är eh, det bästa de har sett och jag har honom topp fem. och älskar Torbjörn Holmgren och lång jävla karriär också. Ja, ja. Fantastisk spelare och sjön människa verkade också. Skål kan Skål, skål. Ja, vad ska vi prata om nu då? Vi har gärna gått igenom våran walesiska. Ja, vi pratade om dem. Det är Nej, de kan vi inte gå igenom igen. Vad, vad tycker ni spontant om vårsäsongen? Vad var skit? Vad alltså, var man... sämst? Kan vi vara någonting som är bra på Ja, att det har Nej, vi ligger ju inte i ert världens Inget, inget liksom. bra ytis Nej, det är nu Enkelt, Inget, inget, inget bra ytis Är man nöjd med det här, då får man leta efter en plats längre ner i tabellen Ja, men om vi kollar Ankerkens sista fyra matcher på vår säsong Anke känns, som visat och såg att det här i podden Lyssnar ni på podden förresten? Vi lyssnar nej, på nej Emellanåt, jag, Emellan. alla, ja Alla avsnitt har jag inte lyssnat igenom Men Jonas, lyssnar du på podden? Jag hörde första det goda, för, för ibland, ibland, jag, jag ser ju att vi har ju sett lyssnarantalet stiger och jag känna känner det att vi är lite grann som melodifestivalen mm, ingen... alla lyssnar på oss men det är ingen jävel som vill erkänna det men då är det de vi känner för de att lyssna efter ett avsnitt ungefär Ja, det, det är också trevligt. Ja, ja de är ju de, ja. de runt omkring oss ja, men, är ju faktiskt nej, sämst ja. lyssna. Det är ju tydligen ingen personlighet längre ja, men det ska vi ta. Någon. Men om vi, tillbaka, <laughs> alltså... om vi går tillbaka till blåvitt där då ständes. Nej, vi pratar om oss nu. Eh... Ja. Vi behöver fortfarande, tycker jag. Det blåvitt gick ner det och när Stefan Larén försvann. En kreativ mittfältare som kan fördela bollarna. Ja, egentligen det är Mads. Ja, absolut. Men den använder inte på rätt sätt. Men om ja, man hjälper med, med Stefan finns... ren, så finns det ju ingen sån är i Sverige. I något block. Nej, Nej, det gör det ju för de faktiskt. De, de får passa ut i kanterna. Framförallt. Spelar. Så spelar jag ju upp med Håkan Middler som gav Stefan ren tid mm. och fördela bollarna. Men jag tycker det är det som balkan är inne på det här, att Nej, det är, inte det, är, det är någonting som vi har pratat ganska mycket om här i podden att Sebastian och Matt slår ju ihjäl varandra. Både <hör> två vill ju komma ner, hämta, fördela boll och det gör ju bara att vi tappar tempo och inget har djupledslöpningarna, inget har fart. Plus att de är ungefär jämnrötna bakåt. Där har vi ett problem tycker jag. Jag tycker du är inte tränar. bara... Vi ja, tränar. tränarproblem som inte är det. Inte ja men lite grann så men jag tycker inte vi har det. Vi har två jätteduktiga centrala mittfältare. Som båda två håller mycket väl god allsvensklass. Men tillsammans. Mm. Det där är ju en enhet. Det där ska ju inte vara två spelare. Mm. Det ska ju vara en enhet. Mm. Och den tycker inte jag funkar. Om jag får med en kille som vann Maj till exempel. Han kunde, han kunde ju verkligen transportera bollen också. Aj, men. Aj, men. Det är skillnaden på ja. de tre. Han kunde sticka iväg vägen 30-40 meter med bollen. Och sen så de, pass. de här två, de två tre tappen de, de, de transporterar inte. Ja. Nej, då tar vi tvärtom, tar vi tvärtom mm. mot förra året. Mm. Så hade vi en Gustav Svensson som kunde ta en hemmotlöpning på 65 meter mm. och stänga ut större än en elefantredgård mm. själv. Det, det gör ju inte de här två ja. eller de, de gör ju varken Malangos grej eller Göstofs grej egentligen. Men, men då är ju lite grann så Jumla som säger det då. att vi egentligen är en träningsfråga. Har vi ju fel kort? Absolut. Jag kan tänka mig de två och så har du en... Eh, en så du man framför? Ja, en klassisk Tia framför. Ja. En, ja, en ÖC-typ då. Som, ja, ja men det pratar vi om. Ja, med, med, det är nummer 26 då. Packa. Faktiskt. Och så tar du vår... Packa är ju en nummer 10-spelare i grund och botten. Mm. Och det är ju där han, det är där han har varit i ungdomsåldern. Ja. För det så sätter vi, alltid, ut, nej, vi sätter ju alltid ut de gubbarna på kanterna i Sverige. Det tycker jag det känns ja, Men det är ju lite utbildning också. Även mm. Henke Larsson spelar faktiskt kant man spelar kant till och med i, både i landslaget och... Mm. Fan vet man att han gjorde det första året i Celtic också och även tidigt i Helsingborg. Mm. Så även Henkel Larsson har varit där. Det finns, en, det finns alltså ett utbildningssyfte i det här att spela kantspelare. Eh, men nu har vi ju två danskare som gör det rätt bra. Mm. Ankerkänneln har vi pratat om. Det är faktiskt... Eh, Nej. Kanske det största positiva lyftet tycker jag i vår, om man säger ja, de sista fyra-fem ja. matcherna. Då Nej, varje gång jag, jag ser Anke så är han ju värdelös. Jo men du kollar ut de jo, sista men, fyra men, matcherna. Men så. samtidigt är då, så kan man ändå tycka lite grann någonstans att från det att han har börjat köra händelöpen som är helt nytt honom som har ju jävligt bra. Ja, men, han, han, började, han började ju faktiskt eh, när vi tyckte att han var som absolut sämst. Ja. Då börjar. han ju faktiskt med att göra det defensiva mm. jobbet på ett bra sätt. Mm. Och mm. det tyder ju ändå på att det finns lite gott gry i ja, Nu klappar ju ner någon jävla om häromdagen också. också. Får man göra bara... emellanåt? Ja, men det tycker jag ändå inte att vi ska sänka honom mm. för. Utan nu är ändå en bra idé. Mm. Ja, ja. Kan du utveckla det? Klappa ner norman? Ja, det men det, det kan man ja, utveckla det. Stördjens hitta. Ja, jag menar på någonstans kanske han ska möta Rosenberg fram mot östen. Då är det gött att ha en bra höger. Ja, ja. Ja. Intränade och klart. Ja. Då, då kommer den bara så. Ja. Hörde vi en skol på den eller? Nej det tyckte jag ja, absolut. Att det, skolas. det skolas för lite i svensk genitfotboll. Mm. Det är helt sant. Mm. Eh, jo om vi eh, pratar snabbt kort om vårt eh, Europa-eventyr här. Vi möter ett Wales i första omgången. Som, eh, jag kan inte se att vi åker mot dem. Det finns inte på kartan verkligen. Vad väntar i andra omgången? Har vi på ja, Nej, det är igen. Ja, blir det Kom två, Det låter som någonting helt annat. Men jag skiter i det. Eh, hur dåliga är de då? Nej, bara kvalificerat ja. på bra men Ja, de, alltså, de är, är... två på. Där, då ja, då är man bra. Ja. Är men de är bra. en sketlåtning egentligen. Ja. Mm. Så den, den är nu egentligen utmaningsmatchen om man tar mm. så att bli... Men är det, är det i det så det är det att lägga sig redan mot Välsarna. Det finns ju ingen att Lägg. lägga sig, det ska man aldrig göra. Nej, det är klart man inte ska göra. Det, det jag ville komma till egentligen det är jävligt långsiktigt förvisso. Men jag tror att Malmö kommer att ha en fruktansvärt fördel av att dels Norrköping tappar spelare byta byter tränare. Vi spelar Europaspel. AIK spelar Europaspel. Malmö gör ingenting nu i sommar. Förutom att ladda för Allsvenskan. Jag är skiträdd för att Malmö sticker ifrån vinner Allsvenskan med 12 poäng. 12-15 poäng. Alltså. Mm. I min tjänst är det dukat för dem. Det att, att vi dammar av Walesarna och det tycker jag vi ska göra, naturligtvis ska vi inte lägga oss, det nej, finns nej, nej. inte. Det gör vi inte här i Sverige och framförallt inte i Göteborg. Men eh, jag är jätterädd för att de här äventyren kostar SM-guld igen. Så det var har spelat under våren så tycker jag att det faktiskt inte aspirerar på guldet? Nej men det är klart vi inte gör, ja, men, men ofta så är vi ju lite bättre på östern än på våren. Och det är, nu var vi varit ganska. <laughs> Nej, men vi har varit, vi har varit ganska spelar vi bort det på sommaren också. Man kan tycka att man spelar bort på talsdag liksom. eller fyra så här. Ja. har vi gjort det? Absolut, absolut. Det är det jag mm. menar. Kan inte de med på och få vara skitbra då? Du tänker så? Ja, lite så tänker jag. Alltså det är väl en avvägningsfråga lite. Alltså det är, jag har du frågat ekonomen i IFK har han satt Europa League-gruppspelet alla ja. dagar i veckan? Det ja, där, som men gruppen. var det verkligen så? Ja, det då, en... Du måste ta dig verkligen till gruppen ja, ja, för ja. att ja. du egentligen ska få ihop det där. Och jag har ju alla dagar i veckan haft AIKs lottning för deras andra omgång var ju något lag från Gibraltar respektive något annat Luxemburg lag mm. På den nivån. Jo men om du tar det till gruppspelet är det väl över en, väl en, väl en för det är väl Ja, är, är du i gruppspelet så är du är ja. du hemma liksom. Ja. Men, men sen är, du, är du... det ju samtidigt lite grann. Eh, någonstans och så säger jag ändå ekonomin att vi måste få sålt någon spelare i år. Mm. Och du behöver liksom ta det för att du ska få ögonen lite mer i Europa. Så den biten kan man få med sig. Kontrar och osåns eh, tänkande i det hela att eh, man östrar så mycket mm. energi för man kanske har för stor trupp. Som klarar av både det ena och det andra. Ja, gå... men det är lite grann en tes, ett ja. fuktänkande ja, bara. Ja. Eh, som bara vill eh, vädra. Det, vi ska... jag, jag vill aldrig se blåigt förlora i en enda match naturligtvis. Det är ju inte så. Utan det är bara ett fuktänkande liksom. Vi får en eh. pausar. den då. Ska vi ta en paus där? Ja, så, så fortsätter vi. Svämtar eh, vi med bärs och så fortsätter vi. Yes. Menar? Tjena! känna. Hur menar? Tjena. Och kör lite här och Vi har ju faktiskt en eh, bra insider idag. Jajamän, är har vi Balkan igen då. Det är ett snyggt efternamn med eh, Med en lilla kusinpojk. Jag spelar ju som sagt då, i eh, truppen. Eh, vet inte tyvärr hur det går för han. Eh, duktig kille men eh, som sagt ut i ett riktigt stort steg och gå upp från eh, 19-21. Han är med i upp till eh, A-truppen. Känner du att han får chansen? Uh, inte den information man får från Gåvits. Tyvärr. Man satsar lite för tunn på våra egna spelare. När, man, när vi ändå har den skolan vi har, så borde du. Jag, jag, jag är ju på så många gånger i de här podden. Känner, känner du att uh, man eventuellt hade kunnat satsa på. Uh, din på istället för att låna in Albonos fyra månader för x antal hundratusen. Äh, då tror vi att vi hade kunnat satsa på vilken ungdomskilde som helst i vår egen förening utan att ta in hand på pengarna. Mm, det känner väl äh, mm, det på, ja. känner väl fler än äh, du och jag. Nej, men liksom, någonstans så pratar vi ändå liksom om att vi har en dålig ekonomi i klubben och så vidare. Då måste vi kunna någonstans. ska vi våga och ta, ge våra egna killar en chans där de står och sliter då in och då ut? Någon har plockat ut killarna i Göteborg och runt om i Sverige för att spela det. och få dem lojalt en chans. Vad, vad gör de där huvudtaget? Fär, jag Ja tack på vad den kostar också den här akademin. Det det. så är det jävligt dåligt så jag inte få med därifrån det, det är ju faktiskt dessutom så just för tillfällen att det landar jävligt duktiga unga spelare i både häcke mm. till och med Öj så rasslade ner guldkornen för okay. att de väljer bort blåvitt för att de vet att de inte kommer att få spela det. Då väljer de en, ja häcken är ju egentligen inte en, det är en mindre klubb åskådamässigt om man ser på omsättningen liksom, men lönemässigt är det ju säkert lite sämre, det tror jag uthör. Men sen, men sen nu man ju lite snarkig och ingen belägg för det liksom, men man hör ju ändå liksom att killarna i Blåvitt, de har ju inte rätt att träna med proffslubbarna, vilket många andra gör. I sina klubbar och framförallt om du är med i landslagssammanhang liksom, så, så är killarna på ett, två, tre resor och det gör du är alla de här andra klubbarna, de flesta av dem. Och får du till den möjligheten så är det konstigt att du väljer bort blåvitt idag. Och det som ändå var klubben för 5, 10 år sedan åtminstone så var det första klubben de flesta ville gå till. Man kommer som yngre killar runt om i Sverige man visste att man tog sig ut i Europa och tog där överallt liksom och var med idag idag är vi inte riktigt där så att någonstans får vi backa tillbaka bandet och, och se liksom, vad vi gjort fel. Jag kan vi har en akademii, vad kan vi med? stolt över? Men vad gör vi för fel på vägen? Varför får vi inte rätt killar? Har vi fel skåpda eller någonting? i den inställning och ta tag i? Ja men någonstans vi inte. är helt uppenbart. För du är ju enbart spelare utifrån som spelare, i startelvan. Ja. Sen vi pratar om det där han i Norrköping. Som, Tess? Han som är från vår gata där. Vi pratar om, kommer du ihåg det? Från där, där vi... Ja, det vet jag att vi... Ja, vi nämnde... hade ju det snacket. Hade han ens fått chansen i blåvitt? Det känns ju lite som att de gubbarna, vi har två gubbar som spelar i Norrköping. som i Göteborg, Ja så. visst, Tess. Mm. Ja, han valde vi i att släppa. Det var väl säga kanske är rätt, ja. rätt läge, både för honom och för klubben. Kanske ett rätt läge att plocka hem också. Men sen har det är även Test då, som spelar Gunnise som jag själv har sett på riktigt nära håll. Men han han spelar ju, du är ju startspelare i Norrköping just ett mm. tillfälle. Vår inhoppare förra året. Då. Riktigt, riktigt tuktig fotbollsspelare. Det, det, det känns som det är lite för många talanger, ja det vet jag att de alla är tillfrågade och blåvitt, men som gör andra val. För att de känner att de har större chans att få visa upp sig på den, på den allsvenska scenen då. Och det, det, det är ju ett jätteproblem. Men vad är det med talanger som slutade nu då i blåvitt? Som har tröttat på fotbollen? den har sett. Ja, är Det du är ju en av killarna det var en riktigt stor talang här som han tog hit för två år sedan som då väljer att sluta med fotbollen eh, Ålder? Eh, 18-20 Ja, det känns som vi får läsa på mm. återkomma med eh, kanske lite senare ikväll till och med men det är lite för mycket skit ja. överhuvudtaget, lite för mycket spelare som inte hamnar i blåvitt det är lite för mycket spelare som, som aldrig får chansen. Men, men vi vad... pratade även med Edvard sen förra året ja. och, vad är och lite annat. Vad, vad är det vi letar efter? Om man säger så som i klubben när vi letar talanger. Men... Ja men det är också oklart. Ja. Vill vi bara ha spelare som har 1,85 långa väger 90 kilo så kan brunka. Mm. Är det bara det vi vill ha? Eller... Det är klart det dyker upp i en samlage om då, vart hundra år. Liksom. Det är klart vi tar vara på det. Samlaren är ju en fantastisk spelare. Tack. Men det är lite för få sådana spelare. <klimat> Och tittar man på blåvits. Det är bara jag som har svårt för eller? Nej, nah, det kanske inte men, men, men, men du är en duktig spelare. Det du, är, du är en annorlunda spelare. Ja. Du, du parkar ju liksom det som kommer närma som honom egentligen. Ja, Och vi är ju jävligt det, det, det var, få sådana det var, det spelare. Sam, jag hade så jävla svårt att tycka om den killen. Alltså. Det var någonting i sättet man. Ja, det kom den. Ja. ja. Ska vi sågas så. Nej ja, men det var det här jävla Hyshandet och det här Ja det, lite liten grinig Ja. Var, vad fan var det han sa någon gång i intervju Liksom att uh, Ja det var efter någon match Som ja, var torskat som han så var jävlig grinig Skit tyckte jag rent sagt uh -huh. han som kommer i den munnen alltså. Jag var inte så jävla ledsen När han drog faktiskt kan jag erkänna Nej uh -huh. ja, jag tror inte det var En skitdålig försäljning Nej, det var nog inte. Nej. Eller, jag, nej, det var... Han har utvecklats dessutom. Han tjänar ju ja. på spel här i Holland. Jag hoppas att han går till en jävligt bra klubb. Ja, men jag, jag tror att det är rätt, det är rätt liga från dem också. Ja. Att det är en bra vidarsklaus för honom. Har vi någon som tror att Malmö inte vinner SM-guld nu när man ser Lottningen i Euroleague och så Eller är det, är det autostrada För Malmö nu hösten Eller kan vi röra dem Eller vad fan händer Nej, men... Jonas ja. Jag hoppas verkligen inte att de går rakt Över allihopa. Att de får lite hybris Utan att eh, Vi kan rubba dem Flera lag kan dem för att de tror att de är så jävla bra Så åker de på en Det finns ingen som gör dem mer lycklig än att på stryk Nej det är ju jättekul naturligtvis. Ja, men det är ganska fascinerande att de har nästan tagit över Gnagis plats som vi har inne och pratat om. Ja, så att, det... att äh, det är nästan nu så vi uppe i att nej jag kan inte se ett AIK-guld nästan för ett Malmö-guld alltså. Nej de ligger på samma plats där. Det finns inte. De ja, men har jag jobbat i ett chat för var ju här mm. och så kom det ingenting, ingenting och sen kom. Ja, alltså, för de, mig är det så, och... så har de varit på samma plats väldigt länge. Jaha. Ja. Det, nej, det har kommit nu de sista. Men, men, men ser, ser vi egentligen om vi, om vi kollar reellt här när vi kollar Malmö strupp. Allting har det spelschema. Ja, men han den så han heter han nu, backen har vi fått den nu va? Safari. Ja. Men har inte ju jobbigt skadad. Ja, ja men är det döden, man, men du är du hade ju då då då ju tre vänsterbackar som springer runt och surar på varandra. Ja, jag tänkte lite såna där namn som en man Kornsch eller vad han heter, var. Ja, Gonche, ja, det var. Ja, Mattias kanske. Han satt ju på bänken. Ja, det det det är ju alltid ja, här, det bästa var ju med i ligan med fotboll, ja, den bästa vänsterbacken var <szysta> på. <spawn>. Det är ju fruktansvärt. Om man är inte det som kan vara rädd ner fallsvenskarna lite grann då. Att man tror att man köper hem spelare som gör de här som har spelat sitt hittills bra. Att de helt plötsligt inte känner av att de får förtroendet. Ja, det det, ja, det, det kan... kommer man ju Ja. Att skratta hela vägen till bankkontot. Ja, ja, ja nej, men det gör det. Men det, det känns ju lite grann som att alla anknare hade problem första fyra-fem ja. matcherna. Strublade lite i kuppen, Men det känns ju som att man har fått ordning på det. Och, men, men, se, kan vi. Är det någonting som kan störa Malmö? De här sista bara, 15 områdena. Jag tror fortfarande omgångarna. att det är bara de själva som kan störa dem och ta, ta sig dit, tyvärr. Det är, ja, det är, det är, de det är, det är lite så. Dem. Det är lite så. Om det skitser för dem så mm. uh, de, de får stöka till det själva, ja. helt enkelt. Ja. Nej, det är... Nej, det, jag är ju fan försiktig pessimist där också. Det är vi alla Ehm... Okay. Uh, och med något silleryktare förutom Värnamo, gubben? Nej, vi säljer ju fan inget heller. Det hade varit jätteläge och fått 25 miljoner för Engvallen ändå till mål. Nah, mm. han, han är inte det 25 eh, Riks för 30 miljoner och så köpa in något vettigt, men Riks är ju bra liksom, men... Att men man trodde är... om är köpte nya kock där Bovitts gamla spelare. Ja, Moberg Karlsson, ja. ja. ja. Det det vet inte fan för det. Jo är, men de de det måste för de andra någonstans är. Jag tror att det, det där är en hyggligt sätt för de, de säljer Tottenham va? Ja i alla ja. hoppan han, han är klar. Ja, han är klar är, att lämna Tråstad så alltså, han väl också borta va? Ja, han är borta, han är ja. helt klar. Och nu Nyman... Ja men är också borta. Ja, eller. Eller? Ja. ja, det är ja, roligt. Jag vet inte hur olika det roliga jobbar det är det, ja, det är Nej, två är, du... är två ah, ja. Ah. Men jag tror Totten man kommer att lämna också och jag tror att... Det, det vi vet om, min som smsade med detta häromdagen att han är klar. Vad, vad säger du? Och jag säger som så här det är Blåvits bästa försäljning inom tiderna. Mm, mm. Vi får alltså 17 miljoner för en spelare som inte gjort någonting. Ja, ja. Sandland går in och köper... 5 10 spelare för samma pengar och hoppas ja. att någon ska bli bra. Ja. Han har en han har en bra vänsterfot. Han har bra, han har ett gött steg, bra fart och urusel speluppfattning. Ja. Mm. Ja, men, det, ja, men alltså, det har han ju. Hade han haft bra speluppfattning så hade vi ju inte... Ja, alltså han, menar, ju... han brände ju mer chanser än vad någon annan har gjort. Det. Ja. Han behövde ju fem chanser ja, i Jag tror till och med att det var så här. här San San Sander, han bjöd 25 miljoner. Håkan mm. Nils så 17. <laughs> Nej, 17 säger vi, du vet. Alltså, jag vill inte så dig. Jag, nej, jag vill, nej, jag vill ju inte att du sparkar in Majemba. Jag mötte dig i förut. Du får honom för 17. Ja, okej, okej. Har du en till? Ja, men typ ja. så. Ja, alltså, hur mycket har spelat i Danmark? Ja, har spelat där en hel del. Gjort lite poäng faktiskt. Ja, han har ja. Han varit bra där. Eller? Jag vet inte om han var varit bra. Jag kolla bara när han har sparkat in. Han sparkar in mm. en bolljävel med jämna vällare han är ju målfarlig, han är snabb, han har en bra, bra. bra fot. Men samtidigt, vad, vad finns det på marknaden idag att få hem? Om man säger så. Nej, jag vill ha en Pontus bara. Jag skiter alla andra jag idioter. Jo, det. men sam, samtidigt liksom... Han är ju kung i Moskva. Ja, självklart vill man ha hem Pontus. Du är ju Vibbe förresten på jag för några år sedan. Ja, ah, du träffade, är, vi, är Vibbe klar? Nej, jag fick, ju i startstrakt så jag fick inte ut med någonting. Nej, ja, men att jag att är, det är jag klar? Var. Men vilken jävla frisyr han har skaffat nu då vad menar du du ja, men det är helt janslikas så med olja och så en liten knut där alltså, ja, det... Om det är konto, äh, så, så, ja, så ja, det miljoner på miljön på kontot. Vi snackar vi max. Om oh, är han är han klar. Ja, så alltså, eftersom jag såg honom på ICA så är han ju 143 säker. Kan vi köra? Vi blir klar. Mm. <laughs> vi blir klar. Skolkamrater. För skola för barn. Vi blir klar. Ja, jag såg honom på ICA. Vi blir klar. Han är ute, är klar Ja, nej då. Får vi sponsring av Ica nu tror du? För nu har jag sagt Ica ungefär sju gånger den sista minutern. Ja, jag har ju försökt få på... Eh... Det kommer för att bli merchandise snart, gubbar. Mm. Ni kommer att börja sälja halsdukar och... Vi får börja eh, göra, göra som alla i Le City. Halsdukar? Nej, handdukar. Handdukar. handdukar. Ja. Blå kommer du handdukar? köpa en handduk? Med mig i på. Ja, men ni får göra så av handen i Le City. Han tar två, den i porten och sen åker det och säger till en sån Jag vill ju nämt det, du ska ju ha pengar. Jag har sett mig i City. Ja. Jo, men vi är ju lite vassare än så. B.E. Det är det ju. Jaha, lycka dessutom, det kanske ni gör. Ja. Det är det på riktigt, Jumla. Nej, det var en jävla julaffär eller vad fan var det? Ja, det var överallt. Det var riktigt bra. Ja, äh, men vi stänger äh, butiken här tycker jag. Då ja. tar vi en äh, skolkandidat och så ja. går vi upp och äh, ja. hitta två nya gäster. Ja, eller skeppar i oss med spritpå då. Ja, tjena. Tja. Hej!